În limba română. Uriașul egoist A fost o dată ca niciodată un castel care se afla în mijlocul unui oraș, care era nelocuit de mulți ani. Nimeni nu locuia acolo. Oamenii spun că un uriaș locuia în acel castel, dar în toți acești ani nimeni nu a văzut uriașul. Ai auzit de uriașul din acest castel? Râsul că sunt simple zvonuri Nu trebuie să le credem A văzut careva dintre noi un uriaș aici? Nu, no, nu, no, nu, no, nu no. Ar trebui să ne bucurăm de frumusețea acestui loc și să nu dăm crezare unor zvonuri Dar cine are grijă de grădină acum? De jur în prejurul castelului era o grădină frumoasă Era plină de flori, copaci Fructe, păsări și fluturi În fiecare zi, mulți copii obișnuiau să se joace în grădină Era cel mai iubit și sigur loc pentru copii Cu toții obișnuiau să se joace diferite jocuri Alergând după fluturi, era unul dintre jocurile lor preferate Hei, uitați-vă la fluturele portocaliu! Voi încerca să-l prind? Foți yeah! după el! Dar nu-i face rău, te rog! Nu, nu-l voi răni! Grădina era la fel de frumoasă precum raiul și apoi, într-o bună zi, a venit uriașul. A fost fericit să vadă grădina frumoasă și bine îngrijită. Aaaa, ah, grădina mea frumoasă! Se pare că încă este binecuvântată de mama natură. Mă bucur că m-am reîntors. Era într-o după-amiază când uriașul s-a întors la castel. La vremea respectivă copiii nu se jucau în grădină. Uriașului îi plăcea liniștea Însă înspre seară, uriașul a fost deranjat de un zgomot care s-a de afară Copiii s-au întors pentru a se juca în grădină Uriașului îi plăcea să locuiască singur Nu îi plăcea să aibă pe nimeni în jur A decis să iasă afară, în grădină În timp ce uriașul a intrat în grădină, copiii care se jucau acolo s-au speriat Au început să strige și să alerge în toate părțile cu toții căutau o cale de scăpare. Uriașul a fost foarte furios când a văzut atâția copii jucându-se acolo. Plecați de aici, monstruleților! Îmi veți distruge frumoasa mea grădină! Plecați de aici! Și nu mai încercați să-mi încălcați proprietatea! Aceasta este grădina mea, nu a voastră! Toți copiii care se jucau au fugit din grădină și au plecat acasă. Uriașul s-a întors la castel și s-a bucurat de liniștea înconjurătoare. Uriașul a adormit din nou. Copiii au crezut că uriașul a plecat și n-au putut rezista tentației de a se întoarce în grădină. Uriașul s-a trezit din nou și i-a găsit pe cei mici jucându-se în grădină. S-a înfuriat și a strigat la copii. Copiii speriați au fugit. De acum încolo, uriașul a supravegheat îndeaproape grădina. Nici nu mai dormea noaptea! Târziu în noapte, a văzut cum cade granga unui copac înflorit. Nu a înțeles de ce. În dimineața următoare, Uriașul a văzut din nou niște copii jucându-se în grădina sa. A fugit în grădină furios fiind. Copiii s-au speriat foarte tare când au văzut ce furios era Uriașul. Uriașul a decis să ridice și mai mult zidurile castelului. Acum, Uriașul era singur în castel. Nimeni nu putea să intre Uriașul este foarte egoist Cum poate cineva să se bucure de grădină singur? Trebuie să fie o persoană foarte tristă Trebuie să aflăm de ce este trist Îl vom ruga să se joace cu noi Îl putem întreba doar când avem voie să intrăm hmm. Uriasul obișnuia să doarmă pentru o perioadă îndelungată când se trezea, obișnuia să se uite pe geam și să admire frumusețea grădinii, dar observa câte o creangă, două, care mai cădeau din când în când. Se gândi... Voi fi aici pentru un timp? Pe măsură ce vine primăvara, grădina mea va înflori din nou! A stat la geam pe toată durata iernii, privind cum grădina se usca pe zi ce trece. Voi aștepta primăvara! Îmi va pregăti grădina... Și o va face mai frumoasă ca niciodată! Primăvara a venit și a plecat. Dar grădina era tot uscată. Nu a mai rămas nici măcar o singură floare, nici o pasăre și nici măcar un fluture. Uriașul era foarte nefericit. De ce nu mai este înflorită grădina mea? De ce mama natură și-a întors privirea de la grădina mea frumoasă? Oare mama natură este supărată pe mine? Dar de ce ar fi? Uriașul s-a gândit la asta zile și nopți la rând. Era acum sătul de singurătatea aceasta. Într-o bună dimineață, niște copii s-au strecurat în grădină. S-au jucat o vreme îndelungată, până ce Uriașul i-a zărit. Uriașul era furios pe ei. A fugit la ei, urlând. Toți copiii au fugit de pe proprietate de îndată, cu excepția unuia. Uriașul a văzut un băiețel stând sub un copac. Acesta tremura pe măsură ce uriașul se apropia de el Plângea foarte tare Ce cauți aici? Te, te rog nu mă ucide Nu voi mai veni aici Să omor oameni? Nu Nu sunt o persoană rea Nu, nu, eu nu omor pe nimeni Nu te voi omorî nici pe tine Nu plânge Vreau să plec acasă te rog, lasă-mă să plec acasă! Ce punei la cale înainte ca eu să vin în coace? Am vrut să mă urc în acest copac, dar nu pot! Vai, așa deci! Lasă-mă să te ajut! Uriașul l-a ridicat pe băiat și l-a așezat pe cranga unui copac Acum cheamă-ți prietenii înăuntru! Vă puteți juca aici! Uriașul a observat zâmbetul frumos de pe fața băiatului Băiatul și a chemat prietenii la joacă. Copiii au intrat și uriașul s-a întors înapoi la castel. În drumul lui a văzut o plantă mică cu câteva flori pe ea. A fost surprins să le vadă, dar și foarte fericit. S-a întors și a văzut copiii jucându-se voioși. De acum înainte, copiii au început să se joace în grădină la fel ca înainte. Și la scurt timp după, grădina a înflorit la fel ca în trecut. Uriașul, stând la geam, a înțeles unde zace adevărata frumusețe a grădinii.